23-cü məzmur Davudun məzmuru Rəb mənim çobanımdır, mühtac olmaram. O məni yaşıl çəmənlərdə dincəldir, sakit axan sular kənarında gəzdirir, məni yenə də canlandırır, İsmi şərəfinə salihlik yollarıyla aparır. Ölüm kölgəsinin dərəsində gəssən belə Şərdən qorxmaram, çünki sən mənimləsən, sənin əsan, sənin dəyənəyin mənə təsəlli verir. Düşmənlərimin qarşısında mənim üçün süfrə açırsan, başıma ətirli yağ çəkirsən, ağzına də camımı doldurursan, bəli, bütün həyatım boyu yaxşılıq, məhəbbət məni izliyir. ''Bütün ömrüm boyu Rabbin evinde yaşayacağım.''